Та чим більше жінка казала пастрові про потворність свого сина Каліки, тим завзятіше той запевняв її, що вона в своїй дурній сліпоті зовсім не заслуговує на такий господній дарунок, як цей чудесний хлопець. Нарешті розгнівавшись, він схопив малого цахеса на руки, побіг до хати і засунув за собою двері. А пані Ліза стояла, немов скам'янівши, перед дверима пасторового дому і не знала, що їй про все це думати і гадати. «Що це скоїлося з шановним паноцем? мовила вона сама до себе, що він так уподобав малого Цахиса і вважає бридкого карлика за гарного розумного хлопчика, Ну хай Бог допоможе любому панацеві, що зняв із плечей моїх такий тягар, та переклав на свої. Тепер побачимо, як він буде той тягар нести. Ох, і який же легкий став тепер короб, коли нема там більше малого цахиса, а з ним і найтяжчого клопоту. І взявши короб на спину, Пані Ліза весело й безтурботно побралася далі своєю дорогою. Коли б я, ласкавий читачу, і хотів тепер зберегти в таємниці, хто ж така панна фон рожа гожа, або, як вона часом називала себе, рожа гожа зеленава, то ти, напевне, й сам здогадався б, що вона була. Незвичайна собі жінка, бо саме вона, погладивши та розчесавши чуба малому Цахесові, таємниче подіяла на нього, і він видався добросердому пасторові таким гарним та розумним хлоп'ям, що той зразу ж узяв його за рідного сина. проте любий читачу, хоч би який ти був. Надзвичайно прозірливий. А можеш помилитися, чи на велику шкоду нашій історії перескочити через багато сторінок, аби тільки швидше дізнатися щось про таємничу патронесу? Тож краще я сам розповім тобі все, що знаю про цю шановну даму панна фон Рожа гожа була статечного вигляду, шляхетної величної постави і трохи гордої владної вдачі. Її обличчя, хоч його й можна було назвати бездоганно гарним, справляло іноді якесь дивне, майже моторошне враження, а надто як вона за своїм звичаєм нерухомо й суворо вдивлялась кудись поперед себе. Насамперед те враження можна було приписати якійсь особливо дивній зморшці між бровами. Ніхто до ладу не міг би сказати, чи личить патронесові така зморшка на лобі, але при всьому тому, в її погляді, часто бувало стільки ніжності й привітності, особливо ж, коли була гарна година і цвіли рожі, що кожний мимоволі піддавався її чарові. Коли я мав приємність уперше та й востаннє побачити шановну панну, то на вигляд вона була в розквіті свого віку, досягла найвищого в житті щабля, і я подумав, що мені випало велике щастя побачити її саме в розповні краси, і навіть трохи побоювався, що скоро мені вже не доведеться бачити ту дивовижну вроду. Але думка моя була хибна. Найстаріші люди в селі запевняли, що вони знають ласкаву панну відтоді, відколи й себе пам'ятають, і що вона завжди була однакова. Ні старіша, ні молодша, ні краща, ні гірша, завжди така, як тепер. Здавалося, час не мав сили над нею. І вже саме це могло здатися декому дивним. Але в ній іще багато чого вражало, і кожен, хто над цим серйозно задумався б, не міг би вийти з дива.